Ja tjena, jag heter Janne Jansson Jag har någon fråga om, Vad det gäller gruppvåldtäkten på Annarella Varför skriver ni sven, Svenska män då det inte är svenska män Det kränker mig som svensk man Okej okay. Jag tycker att Ni, ni, ni är medskyldig till våldtäkten Om inte går ut och skriver som det Jag tar det lite lugnt nu Vi är inte medskyldig till någon våldtäkt Ja alltså, är det inte där Där blir man hur kunde Hitlöss... Ja, som du hade medskydd i sin Ja men Hitlöss För desinformation. Vad är det här för någonting då? Det är fan i skamligt tycker jag. Okej. Okay. Men du ja. känner hur kränkt du vill? Ja så jag får mig hur kränkt du vill. Ska svenska med någon skadestånd då? Tycker du? För vad? För vad? Om det gällde, du får knippa i mig med en massa somalier så kommer vi hit och gå upp och ta folk på mm. ja. ja Så vidt jag förstod så hade sen flera av de svenska personer. Nej, men det hade de inte. Nej. Det kan du gå ut och läsa på nya tider, den tidningen. Mm. Visst, de, de kommer fram med riktiga informationer. Okej, okay. men ja. tycker du att det är så viktigt då? ja men det är ju viktigt att de spelar bandy. Varför ska man ta upp det och de spelar band? för då? Men det får du fråga Filip och Fredrik. Och Filip på Fredrik? Det är inte bara Filip på Fredrik. Det har ju varit på SVT, på text -demo. det. Är... så det är väl hela media... De har gjort en film om, om somali spelar banter. De spelar i band. Men Men är ingen som tänker på våldtäktsoffret? Vad menar du att man inte har tänkt på henne? Nej. Jag menar, de förknippar med svenska män. på vilket sätt råkar du ut av det då? Ja, men jag menar, man måste beskriva skriva som det där. Om en gärningsman har begått gått brott så ska man väl skriva som det där va. Det kan vi inte nästa offer heller. För då kommer det flera offer. Då har vi varit flera våldtäkter. Mm. För det är desinformation. Ja. Och det är ju... Det var så här på tid, så de som det gick desinfektion, de där, de var dumna om i en nummerrättegång. Och jag vill inte ha dem på det här viset i mitt land. Nej. nej. Och då anser jag att jag är medskyldig. Ja, för något tar det lite lugnt med jämförelsen. Nej, då, nej då. det nej, den jämförelsen, den är ja. <coughs> exakt. Printelsen för och den här eh, nyheten. Det är likadant, det börjar med lite grann, sen bara eskalerar. Visst, ja. Mm. Ja, jag kan inte göra så mycket åt den tror jag. Nej, nej, nej, nej. Men det är inte bara jag som är kränkt. Nej. Nej, visst. Jo. Ja. Ja. Och. Ja, bra. Tack. Hej. Tack.